dio wanafanya operation hiyo ni watu wa ranchi ya taifa narco wakiwa pamoja na askari polisi kuitokia, kuto kuelewana kati ya wananchi na polisi e, kwa sababu wananchi wanasema kwamba polisi ndio wa, walioleta shida lakini polisi nao kwa upande wao wanasema kwamba wananchi walikuwa wanaresist lakini kuto kuelewana huko kumeweka madhara makubwa madhara mmoja wapo ni bwana mmoja amekufa kijana wa miaka moja amekufa amepigwa risasi kwenye jicho inajogea kisugoni lakini kijana mwingine naye risasi nempauza sikioni